Hetedik fejezet. Áj, rendőrség! hasított bele egy hang a csendes bosztoni éjszakába. Jason megdermett, akárcsak a gorilla. A kis átjáró végénél egy jelzés nélküli rendőrautó parkolt, annak az ajtaja nyílt ki, és három titkos rendőr ugrott ki belőle. Jason megint megkapta az utasítást, hogy kezeket föl, a falra, lábakat szét. Ő engedelmeskedett, de a vagány elgondolkodott rajta egy pillanatra. Aztán oda marogta Jasonnek. Máslid van, te disznó. Ezek után ő is beadta a derekát. Rofa be üvöltötte az egyik rendőr. jason és üldözőjét gyakorlott mozdulatokkal pillanatok alatt átkutatták, majd felszólították őket, hogy a tarkójukra tett kézzel forduljanak meg. Az egyik elem elemlámpával nézte át az igazolványukat. Bruno de Marco kérdezte, és elemlámpájával rávilágított a gorillára. Bruno bólintott. A fény ezután Jasonre fordult. Dr. Jason Howard? Úgy van. Mi folyik itt? Tudakolta a rendőr. Ez a kis féreg itt molesztálni akarta a barátnőmet, közölte vele Bruno bőszharakkal. Követte őt. A rendőr felváltva fürkészte mindkettőjük arcát, majd elsétált az autóhoz, kinyitotta az ajtóját és kivett valamit a hátsó ülésről. Miután visszajött, odaadta Brunónak a tárcaját és felszólította, hogy menjen haza aludni. Bruno először úgy tett, mintha nem értené, de aztán átvette a tárcáját. Megjegyezlek magamnak, te piszok, kiáltotta oda Jasonnek, majd eltűnt a Bacon Street irányában. Maga pedig mutatott a rendőr Jasonre, befelé a kocsiba. Jason elképett, nem akarta elhinni, hogy a gorillát elengedik, őt pedig nem. Már éppen háborogni akart, amikor a rendőr karon ragadta és betuszkolta az autó hátsó ülésére. Maga kezd az idegeimre menni, mondta jórán felügyelő. A kocsiban ült, és egykedvűen fújta a füstöt. Hagynom kellett volna, hogy az a nagy melák jól elgyepálja. Jason csak hápogott. Remélem, van valami sejtelme róla, folytattak Jóren, hogy mennyire összekuszálja itt nekünk ezt az ügyet. Először megfigyelőket állítunk hész lakása elé, maga jön és beleköp a levesünkbe. Aztán figyeltetjük Carol ört, de maga itt is előadja magát. Most már akár ejthetjük is az egészet. Hétszentség, hogy tőle már nem fogunk megtudni semmit. Hol a pokolban hagyta a kocsiját? Gondolom, azzal jött. A legközelebbi sarkon, mondta szerényen Jason. Azt javaslom, szálljon be és menjen haza, mondta Kyuren lassan. Továbbá, fent javaslom, maradjon meg a gyógyítás mellett, és bízza ránk ezt a nyomozást. Lehetetlenné teszi a munkánkat. Sajnálom, nyögte Jason. Nem akartam, menjen már, bocsájtotta el Kyuren egy fáradt legyintése. Jason kikecmergett a rendőrautóból, és nagyon ostobának érezte magát. Hát persze, hogy figyelik kerolt. Ha tényleg együtt élt hészsel, benne lehetett a kábítószerügyben is. Ha a foglalkozását vesszük, tulajdonképpen kézenfekvő a feltevés. A zakója csak akkor jutott az eszébe, amikor már beszállt a kocsiba. Vigyél az ördög, gondolta, és hazahajtott. Fél négy volt, amikor fáván a lépcsőn a lakásaig, és kötelességszerűen fölhívta a klinikát. Amikor Carol Danner követésére indult, nem vitte magával a csipogóját, így most csak reménykedhetett, hogy időközben nem keresték. Túl fáradt volt bármiféle sürgős esethez. A kórházból nem keresték, de Sörli üzenetet hagyott neki, hogy hívja vissza mi helyest hazaér, mindegy hány órakor. Sürgős, mondta nyomatékosan a kereső készülék kezelője. Jason zavartan tárcsázott, Söli az első csengetésre fölvette a kajlót. Hol a csudában voltál? Hosszú mese. Szeretnélek megkérni egy szívességre. Gyere át most azonnal. Fél négy van, jajdult föl Jason. Nem kérnélek rá, ha nem volna fontos. Győzöm másik zakót vett, újra lement a kocsihoz, áthajtott Brooklynba, és közben egyre csak az járt a fejében, vajon mi lehet az a sürgős dolog, ami egy percet sem várhat. Abban szinte biztos volt, hogy kapcsolatban van héssel. Shirley a Lee Street lakott abban az utcában, amely körül fogta a Brooklyn rezervuárt, és egy elegáns, régi házakból álló negyedbe torkollott. Sörli háza kellemesen arányos homokkőépület volt, manzárdal és kettős nyeregtetővel. Jason már a kövezett felhajtóról látta, hogy a ház fényárban úszik. A bejárattal szemben fékezett, és mire kiszállt, Sörli már ott állt a nyitott ajtóban. – Köszönöm, hogy eljöttél, – mondta, és megölelte. Fehér kasmír pulóver és koptatott farmer volt rajta. Amióta ismerte, Jason most először látta ilyen feldultnak. A nő bevezette a tágas nappaliba és bemutatta két két tisztviselőnek, akik szemmel láthatóan szintén zavarban voltak. Jason először a kistermetű kopasz Bob Waltróval, majd Fred Ingelnokkal, Robert Redford hasonmásával fogott kezett. Kész egy koktélt, érdeklődött Shirley. Úgy nézem, rád férne. Csak szódát, felelte Jason, alig állak a lábamon. Mi történt? Újabb bajok. Felhívtak a biztonsági őrszolgálattól. Hész laboratóriumában az éjjel betörtek és gyakorlatilag szétrombolták. Vandalizmusból? Még nem tudjuk biztosan. Alig ha szólt közbe Bob Valtrow. Átkutatták. Elvittek valamit, érdeklődött Jason. Még nem tudjuk felelteserli. De nem ez a gond, nem akarjuk, hogy a dolog belekerüljön az újságokba. A klinika nem bír el további presztízs veszteséget. Épp most tárgyalunk két nagy társaság megbízottjaival arról, hogy csatlakoznának hozzánk. Biztosan megrémülnek, ha értesülnek róla, hogy a rendőrség szerint kábítószer miatt forgatták fel hész laborját. Az meg lehet, mondta Jason. A hatósági orvosszakértő azt mondta nekem, hogy kokain találtak hész vizeletében. A szentségit, sziszent föl Bob Valtro. Csak ezt ne szagolják ki az újságok. Hatát kell szabnunk a károknak, jelentette Kisörli. Mit javasolsz, mit tegyünk? kérdezte Jason, és nem értette, miért kell ehhez. Az igazgató tanácsnak az a kívánsága, hogy ezt a legutóbbi incidenst tartsuk titokban. Az nehéz lesz. Szögezte le Jason, és ivott egy kort szódát. A lapok nyilván a rendőrségtől szerzik be az értesüléseiket. Pontosan erről van szó, mondta Shirley. Úgy döntöttünk, hogy nem jelentjük be a rendőrségnek, de hallani akartuk a véleményedet. Az enyémet? lepődött meg Jason. Voltak éppen az orvos személyzet véleményére vagyunk kíváncsiak, magyarázta Sörli. Gondoltuk, te ki tudnád puhatolni a többiek véleményét. Feteltően, mondta Jason, de el sem tudta képzelni, hogyan puhatolhatná ki a többiek véleményét, ha egyszer titokban kell tartania az ügyet. Ha viszont kíváncsi vagy ez személyes véleményemre, én ezt egyáltalán nem tartom jó ötletnek. Egyébként a biztosítást sem tudott behajtani, ha nem tájékoztatod a rendőrséget. Ez megfontolandó, hégyezte meg Fred ingelnok. Igaz, hagyta rá Shirley, de a rossz reklám mellett ez még a kisebbik baj. A mostani helyzetben nem jelenthetjük be, de utána nézzünk a biztosításnak és tájékozódunk az osztályvezető orvosoknál. Jól hangzik, bólogatott Fredingelnok. helyes, Helyes, hagyta helyben Bob Valtrow is. A beszélgetés elanyhult és Shirley hazaküldte a két tisztviselőt. Amikor Jason is indulni akart, őt még visszatartotta, mert az volt a javaslata, hogy találkozzanak már reggel nyolc órakor. Megkértem Helent, hogy korán jöjjön be. Talán ki tudjuk deríteni, mi folyik itt. Jason bólintott, de továbbra sem értettem, miért nem mondta el Shirley mindezt a telefonban. De már túlságosan fáradt volt, ezért futtában arcon csókolta a nőt, majd visszatámolygott a kocsijához. Erősen remélte, hogy alhat még két-három órát reggelig.